Nehotărâre, îmi voi ucide timpul și visurile, deci cărpi voi pentru neric mantaua vieții mele. Drept mulțumire, știi voi că cerurile reci vor strecura prin găuri lumina nestele. Să las să umple cerul cu vastul lui tezaur, învejmântat domnește să trec prin giulgiulă rupt pe coate cu spoit pe piept cu aur și tatuat cu fulgeri să nu-mi ving, să nu lupt, să bat noroiul vremii cu ochii închiși, hlamid am să-mi în drum nerozii, rânjiți din cărci, un beț, ca fluturice rabdă, să-i portem praf omida, să rapt și-o în mine, povară două vieți. Un om trudit și-acela, îmi va deschide mâine mormântul pomenirii cu mâna-i prea curată, Ca să mă frângă în soare, schimbat prin moarte în pâine, Și fraților din urmă, șoptind, să mă împartă. Dar ziua care trece și mă rănește în treacăt, Îmi umilește cârja și îmi convoie crinii, Și inima urmează să târne ca un lacăt cu cheile pierdute la porțile luminii. De ce nu pot să nu știu, de ce nu pot să n-aud în acest rostul zilei și prețul de a-ți-o trece? Deschide-mi-te suflet prin șapte ochi de flaut și cântecul și viața și moartea să le nece.